51. Сонце вже піднялося високо. Якщо дивитись на небо, воно здавалося глибоким, як океан. У багнюці біля будиночка для гостей Маакалі куперсалася самотня курка. Будинок являв собою одноповерхову споруду в індійському поселенні, що непевнено трималася на цегляних палях і одним боком виходила просто на урвище в кілька сотень футів, під яким простиралася долина. Кілька простих запитань у клубі Джатинги дозволили дізнатися, що факіра влаштували на ніч у будиночку для гостей. Я сперся на дерево, закурив сигарету і приготувався спостерігати за куркою, а не здавайся увійшов усередину, але незабаром вийшов із таким обличчям, що я припустив наявність у нас попереду напруженої діяльності. «Він пішов», – сказав сержант, – «менш ніж годину тому». Власник вважає, що він вирушив у напрямку головної дороги, де його могли б підвезти до Ламдінгу. Якщо поквапимось, зможемо його перехопити. Дорога до Ламдінгу перетиналася зі стежкою з джатинги в долині біля цементної будки наполовину поглинутої лісом. Ніякого транспорту не було видно. Факіра теж. В очах, не здавайся, крізь похмуру рішучість, блиснула перша іскорка сумніву. Мабуть, він устиг зупинити якесь авто. А ви впевнені, що він пішов до дороги на Ламдінух? Так сказав господар будинку для гостей, відповів сержант, трохи відступивши й оглянувши територію навколо будки, ніби ми не побачили факіра, який ховався на видному місці. Я пройшов кілька ярдів і оглянув дорогу, що зникала в лісі. Мою увагу привернуло дещо. Високо на дереві серед зелені висів шафрановий клаптик. «Зачекаємо тут», – запропонував «Не здавайся». «Він може повернутися». «Можна», – погодився я, – «а можна провести розслідування». Я вказав на помаранчевий клаптик серед листя, і, не здавайся, миттєво зрозумів його важливість. Якби тканина була якогось іншого кольору, я би припустив, що її принесло вітром, але шафрановий колір індусів і деякі дерева для них є напрочуд важливими». По всій Індії можна побачити такі маленькі пропорції на гілках певних священних дерев. А біля підніжжя таких дерев часто стоїть вівтар. «Де ще бути факіру, як не в місці молитви?» – сказав я. Не здавайся, розсміявся, і ми пішли до дерева. «Як вам такі дедуктивні висновки від людини, яка є від опійної залежності?» «Непогано», – похвалив він, «особливо як на християнина». Спочатку ми відчули аромат. У повітрі плив солодкий запах сандалу. Факір сидів на землі, схрестивши ноги. Дерево із шафрановим прапорцем на гілці сягало майже сотню футів заввишки і мало вузлувати від віку стовбур, а біля підніжя його стояв маленький червоний вівтар з ідолом. Чоловік погойдувався, промовляючи мантру, басовите годіння його голосу розліталося лісом і, здавалося, змушувало вібрувати найближчі дерева. Мабуть, він відчув нашу присутність, бо зупинився, коли ми були ще на відстані двадцяти футів. Він склав руки у вітальному жесті, тричі торкнувся чола, підвівся і повернувся до нас, не виказуючи здивування. «Ви, Рама, з вами?» – запитав не здавайся майже шанобливо. Наразі факір ще більше був схожий на розпутіна, ніж учора. Чоловік посміхнувся, у бороді виблиснули білі зуби, точнісінько як надгробки посеред густого лісу. «Ага, баба, кічоу?» «Ви були вчора у клубі Джатинги?» «Так». «Ви роздивлялися долоню людини на ім'я Картер», – сказав я. Обличчя його спохмурніло. «Я дивився на долоню одного чоловіка так, не пам'ятаю його імені. Ви сказали, що бачили на його долоні смерть. Що ви мали на увазі?» Він глянув на мене так, ніби запитання не мало сенсу. «Саме це й мав, я бачив смерть». «Як ви бачили це? Як бачили смерть?» – підключився, не здавайся. Факір розсміявся. «Як я можу пояснити вам, баба? Як можна пояснити воду чи камінь тому, хто не має поняття про такі речі? Я бачив її просто тому, що вона там була?» «Чию смерть ви бачили?» «Цього я сказати не можу. Це могла бути смерть самого джентльмена або ж когось іншого. Можу лише сказати, що дії цього чоловіка ведуть до смерті. А оскільки ви тут і шукаєте мене, припускаю, що смерть уже сталася». Слова його були продуманими і чіткими. Говорив він без акценту і манірності, які демонстрував під час учорашньої вистави в клубі. «Чоловік, по долоні якого ви ворожили, уночі помер», – сказав «не здавайся». За підозрілих обставин. Чи ви можете розповісти щось таке, що могло б нам допомогти? — Ви поліціянти? — запитав Факір. — Саме так. Не здавайся, витяг своє посвідчення і показав йому. Факір прочитав. — Сурендранат Баннерджі. — Сержант? ба Ба-ка-бало. Як його вбили? — Ми точно не знаємо, що його вбили, — не втрутився я. Він міг померти природною смертю. Факір похитав головою. Ні, та смерть, яку я бачив, не була мирною. Його могли отруїти, припустив, не здавайся, або, або. запитав Факір. Не здавайся, повернувся до мене, ніби потребував поради. Не дивіться на мене, стенув я плечима. Це ваша справа. Скажіть йому, якщо хочете. На його тілі лишилися сліди удару електричним струмом, але цього не може бути. Чому не може? Бо, по перше, пояснив я на сотню миль від джатинги електрики немає, а по друге, єдині двері до його кімнати були замкнені зсередини, а вікна зачинені віконницями. Факір не звернув на мене уваги, він не зводив очей з «Не здавайся». Не очікую, що Сагіб зрозуміє, але ви, баба, мусите знати недарма ж ваше ім'я Сориндранат. Не здавайся, так і витріщився на нього. Брови його підстрибнули від здивування. «До чого тут моє ім'я?» «Сура Індранат?» – промовив Факір. «Вас назвали на честь господа Індри, короля богів?» В очах, не здавайся, розуміння не прибавилось. Факір розсміявся. «Ви надто довго жили у світі сагибів, баба. Пригадайте історію з Рігведи. Пригадайте, як Індра убив демона в рітру. Ви мусите знати зброю бога, на честь якого отримали своє ім'я? Не здавайся, осяяло, ніби хтось дав йому добрячого ляпаса. Він аж похитнувся. «Що таке?» – запитав я. «Ваджра», – видав він. «Що?» – не здавайся, – прочисти в горло. «Бог Індра», – пояснив він, – «мав зброю проти демонів та лиходіїв, Ваджру». І «Що це таке?» Блискавка, і зупинити її не можна. Він обернувся до факіра. «Ви кажете, що цього чоловіка покарали боги? Як таке можливо?» «А ви не вважаєте, що це можливо? Шляхи богів несповідимі. У цьому місці птахи падають на землю і помирають. Якщо це можливо, чому чоловіка не може вразити блискавка господа Індри?»